Hotline de Luis Sepulveda Pista 4 10. Noaptea fu lungă și rece. Burnița persistentă se aduna pe acele pinilor și apoi cădea încet, transformată în picături. Foarte aproape, statuia imensă a fecioarei își deschidea brațele binecuvântând un oraș blestemat. Cu picioarele încrucișate și spatele rezemat de un copac, George Washington caucaman privea luminile străzilor și ale bulevardelor. În răstimpuri din grădina zoologică ajungea până la el geamătul unui animal neliniștit pe care nu reușea să-l identifice, însă mirosul pământului raven îi umplea tot trupul de liniște și se văzu așa cum dorise să se vadă de fiecare dată când se gândise la moarte așteptând-o fără teamă, așezat pe pământ și privind apele marelui fiord Aisen. Apele de culoarea oțelului ale Pacificului, care pătrundeau prin fiord până în inima Patagoniei, îi aduceau chemarea enigmatică a delfinilor și, văzându-i cum brăzdeau aerul în salturi miraculoase, a căror rațiune nimeni n-a putut să o explice vreodată, simțea că moartea nu era decât o altă circunstanță a ciclului nesfârșit, ce dă naștere tuturor lucrurilor și că nicio faptă, oricât de măreață ar fi, nu merită pedepsa nemuririi. O pasăre a dimineții începu să cânte din umbră. Se uite la ceas. Era șase, iar grăsanul continua să zacă, îmbrățișând copacul. Îl trezi cu un șut în rinichi. Cum se deschide stația radio?" Ajunge să pornești motorul," răspunse grăsanul. Motorul porni imediat ce răsuci cheile în contact. Detectivul de provincie luă microfonul și făcut primul pas al planului său. Aici vipera 2," răspunde vipera 1." Liniștea care se lăsă printre pârăiturile stației, îl făcu să înțeleagă că undeva în oraș cineva era luat prin surprindere și nu știa cum să reacționeze Răspunde vipera 1 sau ar trebui să-ți spun vierme Indianule, n-ai cum să scapi, o să spară rău că te-ai născut, lătrăvi vipera 1 Nu vorbesc cu câinii, dă-mi-l pe stăpânul haitei Mai întâi o să mor tu, iar apoi curva de taximetristă Dămil pe generalul Canteras sau o să aveți încă un mort, ordona detectivul de provincie. Cum îndrăsnești, indiane norocit? îi răspunse vocea răgușită, puternică și sigură, care dăduse primul telefon de intimidare, vocea prezentatorului de pe casetele acelea îngrozitoare. Știu totul, domnule general. N-a fost greu să-ți recunosc glasul de ticălos, iar presa are casetele. Să negociem. Te aștept la șapte fix lângă statuia Fecioarei de pe muntele San Cristobal. La șapte, nici un minut mai târziu, repetă detectivul de provincie înainte să închidă stația. Ești nebun, indianule. Generalul o să te omoare imediat și o să dau ochii cu tine, îi spuse grăsanul însă. Țeava pistolului îndreptată spre el îl convinse că tăcerea e de aur. Minutele care despart viața de moarte trec repede. Bătrânul Cronos renunță la implacabila iseninătate în timp ce noi îl așteptăm pe mesagerul veștilor bune, iar prin spirala clepsidrei se scurg timidele picături de apă ale începutului și sfârșitului orelor. O cascadă tulbure de Catranu acoperă o acoperă și ne înștiințează că vremea noastră s-a sfârșit. La șapte fără cinci, văzume generalului, era escortat de două mașini care se opriră în apropierea statuii. Lumina timidă a zilei se insinuă peste coruanele copacilor, când generalul Canteras coborâ din mașină, purta un par de siu cafeniu și un sombrero de aceeași culoare. Strigătele grăsanului, care îl avertiza că detectivul era înarmat și îl implora să le libereze, nu-i opriră mersul hotărât și nu-i impresionară pe ocupanții vehiculelor de escortă. George Washington, caucaman, luă mobilul. Acum, Anita, începeți înregistrarea," zise el și puse telefonul în buzunarul de sus al sacoului. Ai pierdut, Indianule. N-avem nimic de negociat," îi spuse generalul. Știu să pierd." Noi indienii am pierdut întotdeauna, dar chiar dacă mor, fiul dumitale nu o să-și recupereze dosul. Lasă-l pe fiul meu, du-te spre mașinile alea, hai să faci o plimbare pe care nu o să o uiți niciodată. O să mă incluzi în programul dumitale la oaltă cu ceilalți oameni pe care i-ai torturat? Ei nu există, domnule general. Vocile, strigătele de durere au fost înregistrate de mult. Unde i torturat? În vila Grimaldi? Ești un indian mizerabil, de aceea nu poți să-i înțelegi pe învingători. Când urletele tale o să se alăture corului, o să ajungi să pricepi cine comandă. Dar va fi prea târziu pentru tine. Deci oamenii ei chiar există? Ești nebun, generale. O să faci deliciul celor de la spitalul de nebuni. Indian obraznic, habar ai cum gândește un soldat." Bineînțeles că oamenii există, sunt prada mea de război Hannibal, Cezar, Franco, toți marii soldați au luat prizonieri Hitler i-a folosit ca sclavii în fabricile lui de arme Franco i-a obligat să construiască valie de Los Caidos Eu îi folosesc ca să mențină respectul față de putere Zgomotul unor pași care se apropiau îi întrerupse discursul Întoarce capul și văzut ieșind din pădure o mulțime de femei purtând baticuri albe și ducând fotografiile rudelor lor dispărute ca pe niște scindarde. Anita Ledesma se afla în primul rând. Moises Panchilev zâmbea dintr-o fotografie alb-negru. Ce naiba se întâmplă?" strigă spre escorta sa. Însă armata femeilor înconjurase mașinile, împiedicându-i pe cei aflați înăuntru să deschidă portierele. Ai pierdut, domnule general," spuse George Washington caucaman și, la un semnal al său, femeile deschiseră radiourile portabile. Pe lungimea de a postului Radiotiera, generalul Manuel Contreras își ascultă mărturisirea multiplicată. Indian blestemat, puteam să te omor în orice clipă." Un pluton de carabinieri derutat și adormiți se apropie în grabă. În lumina dimineții, detectivul le arătă insigna și strigă din rărunghi, Poliția! Sunteți arestat, domnule general! La cea mai mică mișcare vă zbor boașele. În câteva minute, locul se umplu de camere de luat vederi și de ziariști care nu știau ce să întrebe. Anitale Dezma strânse cu putere brațul detectivului Araucan. Privește, îi spuse arătând spre valea unde Pedro de Valdivia fondase Santiago de Nueva Extremadura. Deasupra capitalei se lumina de ziua și, ca de obicei, Camioanele care strângeau gunoiul își vedeau de treabă, încercând să confere puțină decență orașului impresurat de semnele iernii. Sfârșit Ați ascultat Hotline de Luis Sepulveda A citit Gabriela Teodorescu